21. fejezet Kállum Lailah szobája előtt álltam, és az ajtó kis ablakán átnéztem őt. Félig ülőpózban feküdt, körülötte párnák. Tűzvörös, kibontott haja kócosan lógott a vállára, a mellére. Sápat volt, nagyon sápat. Kórházi háló inget viselt. Fehérbőr, fehér takaró, és az a ronda zöld izé, Lailach utált ruhában aludni. Valószínűleg ennek is megvolt az oka, és hirtelen irracionális vágyat éreztem, hogy berohannyak hozzá, leráncsam róla azt a kórházi inget, és valami sokkal szebbet adjak rá. A keze a takarón pihent. Aludt, de az ujjai megmegrándultak. megrándultak. Ha nem tudtam volna, mi okozza ezt, biztosan azt hiszem, álmodik. Ismerős mozdulatsor volt, már csinálta Gosfordban is, de akkor nem tulajdonítottam különösebb jelentőséget neki. Ne ébreszt fel! Suttogtam, amikor Peta a kilincsért nyúlt. Felém fordult. Döbbenetemre elkezdtem sírni. Kérlek, Peta, ha csétáljak egyet, mielőtt bemegyek. Nem adtam neki esélyt arra, hogy válaszoljon. Megfordultam és olyan nyugodtan, amennyire csak tudtam, ballaktam a folyosón egészen a liftig, lementem a földszintre. A liftben, miközben lefelé haladtam, az öklömmel megdörzsöltem a szemem. Laila még nem tudta, hogy Peta felvette velem a kapcsolatot. A kávézóban előadott hősködése ellenére, most, hogy már a közelében voltam, rájöttem, döntést kell hoznom, igazi döntést. Most, hogy már tudtam, beteg, így vagy úgy, de ismét meg kellett volna gyászolnom őt. Viszont még mindig választhattam azt a verziót, hogy nem nézem végig, ahogy fokozatosan eltűnik, ahogy apránként elvész az az ember, aki volt. A legkevésbé egy újabb kávéra volt szükségem, de rendeltem egyet. Majd felhívtam az irodát, és elmagyaráztam, hogy vészhelyzet áll fenn, és nem tudom, mikor érek vissza. A kávézóban leültem egy asztalhoz, és néztem, ahogy telnek a percek. Percek, amiket vele tölthetnél, emlékeztetett egy gonosz hang a fejemben. Laila fokozatosan elveszíti majd önmagát, és minden percet vele kellett volna töltenem, amit lehetett, mielőtt a betegség elrabolja. Vagy akár haza is mehetnék, vissza a félig felújított lakásomba. Ehetnék egy sztéket, Ihatnék egy kis tejet, és nézhetném a hülye tévét, vagy dolgozhatnék. Találhatnék rá módot, hogy kitöltsem az ürességet. Halájlachal maradok, a hiánya által okozott üresség visszatér, és csak növekszik. Az idő csak telt. A szemem sarkából néha kigördult egy könycsepp, észrevettem, hogy idegenek néznek, de meg sem mozdultam. Aztán egy idősebb, papi öltözetet viselő férfi oda és leült velem szemben. Tehetek valamit érted, fiam? Belenéztem, a halványkék ráncokkal keretezett szembe. Hogyan hihet Istenben, amikor ilyen elcseszett a világ? A pap szomorúan elmosolyodott. A másik irányból nézed a dolgokat. Azért hiszek Istenben, mert ilyen a világ. Fulladozni kezdtem. Lehúnytam a szemem. Ha egyáltalán volt hitem, azt ma elvesztettem. Veled maradhatok egy kicsit? Ha akar. Hosszú ideig ült ott velem, egy szót sem szólt, gondolom imádkozott. Azután egy kártyát tett az asztalra, megszorította a kezem, és csendben elment. Nem sokkal utána peta odajött hozzám, és leült velem szemben. Az asztalon lévő kártyára nézett, és halkan felnevetett. Emlékszem, amikor james diagnosztizálták a kórt. Szörnyű volt, és küzdöttem. Istenem, hogy küzdöttem? Szegény embert elrángattam orvosokhoz, specialistákhoz, terapeutákhoz, különböző gyógyítókhoz, gyógyfüvesekhez, természetgyógyászokhoz, kineziológusokhoz, lelki gyógyítókhoz. Félbehajtotta a kártyát, és sátorként az asztalra tette. A legrosszabb az volt, hogy senki sem tudott segíteni. Azt megértettem, hogy az orvosok nem tehetnek semmit. Azt is, hogy a különböző gyógyítók sem értenek ehhez, de azt nem értettem meg, hogy senki sem tud segíteni. Egyáltalán nem. Nem csak rajta, hanem senkin sem. Akármennyire könyörögtem, hiába mentem oda és hiába küzdöttem. Ez csak úgy megtörténik, és nincs olyan erő az univerzumban, ami elég lenne ahhoz, hogy lelassítsa a folyamatot. A kezembe vettem a papkártyáját, és összeszorítottam az öklömben. Peta előre nyúlt, a kezét az öklömre tette. Ha el akarsz menni, teljesen megértem. Őszintén és mindenkinél jobban hallom. Erősnek látszott. Olyan eltökéltség volt az arcán, amit irigyeltem tőle. Sajnálom, hogy egyáltalán ilyen helyzetbe hoztalak, de nem hagyhattam anélkül elmenni, hogy meg ne adnám neked a lehetőséget. Visszanéztem az asztalra. Karcos volt és foltos a kávéscsészém mellett. A laminálás elengedte magát a körmöm alatt. Vajon mióta ülhetek itt céltalanul az asztalt kaparva és elveszve a szenvedésben? A testem és a tudatom ijesztően elvesztette a kapcsolatot egymással. A francba. Peta ismét megszorította a kezem. Belenéztem a fájdalmasan ismerős kék szemekbe, és meg kellett hoznom a döntést. Eszembe jutott a pár hónappal ezelőtti pillanat a kompon, amikor a logika megpróbált közbeavatkozni, hogy mennyire azt hittem, Lailah-hal összeillünk, és hogyan folytottam el az érzéseimet. Ismét szemben álltam a logikával, és ugyanaz a dolog történt. Hadd menjek ki a mosdóba, hogy összeszedjem magam, mondtam. A hangom erős volt, fogalmam sincs miért. És utána felmehetünk. Lailah ekkor már ébren volt, az ágyban ült, oxigéncsövet illesztettek az orra alá. Fintorgott, amikor lenézett a tálcán oda délutáni teára. Amikor Peta kinyitotta az ajtót, láttam, Lájlach úgy tólalrébb egy édes süteményt, mint undorodna tőle. Haragot és ingerültséget éreztem miatta. Tudtam, hogy könnyedén le lehet nyűgözni étellel. Egy répát vagy banánt kell neki dobni, és elégedett lesz. Miért adnak neki mégis tartósítószerrel telepakolt süteményt? Idióták! Felnézett és találkozott a tekintetünk. Milliónyi érzelem szakadt át az arcán. Bűntudat, szégyen, szomorúság, gyász, boldogtalanság. Öröm, megkönnyebülés, boldogság. Nagy bajban vagy, peta, suttogta Lailach, mielőtt az arca meggyűrődött, és a szája elé nyomta a kezét. A hangja eléggé megváltozott. Karcos volt, mintha ivott volna, és egy kissé magas. Az ágyához futottam, és úgy öleltem át, mintha egy összetört madár lenne. Könnyek és zokogás töltötte meg a szobát, és fogalmam sincs, hogy ebből mennyi volt az enyém. Nem kell végignézned, hogy valaki meghal, amikor még csak pár hónapja vagytok együtt. Nem kérhettelek, hogy legyél ennek a része, Kál. Nem tehetem. Nem érdekel. Egyszerűen nem érdekel, hogy mit kéne és mit nem kéne tennem. És az sem érdekel, ha utálsz emiatt. Ha már csak tíz perced van hátra, azt is veled akarom tölteni. Az arca a vállamon volt, a keze a hátamon remegett. Ijesztő volt, de nem annyira, mint a törékeny melkasból feltörő kogás. Hallottam, hogy pet a kiment és becsukta az ajtót, hallottam körülöttünk a kórház zajait, Májlach szívmonitorjának folyamatos pityegését és az oxigén áramlását. A világ legellenségesebb és legidegenebb helyén, a rémálmaimmal felérő körülmények között ismét otthon éreztem magam. Kérlek, ne küldj el megint, t Együtt csináljuk végig. Suttogtam a szavakat a hajába. Belélegeztem és kerestem az egyedi illatát, de a kórházi fertőtlenítő elvette. Már készen álltam, hogy elraboljam a kórházból, és hazavigem, ahol önmaga lehet. Akármi is áll előtted, Kérlek, hagyd, hogy az előttünk álljon. Hallgatagok voltunk aznap. A felismerés és a seb túl friss volt, nem tudtunk sokat beszélni. A kezét fogtam, majd elaludtam az ágyon, ahogy a karomban tartottam. Később, éjjel a nővér megpróbált hazaküldeni, de azt feleltem, hogy fizikai erőszakot kell alkalmaznia, ha el akar távolítani. Némi alkudozás után beleegyeztem, hogy a Lailach ágyának végében álló vizsgálóasztalon töltsem az éjszakát. Reggel jött egy orvos. Callum, ő itt Overlay, a neurológusom. Mutatta be Laila-t, a fehér köpenyes, meglepően fiatal nőt. Laine-nak hatalmas zöld szeme és ijesztően fénylő fehér szűke haja volt. Olyan magas volt, mint én, olimpiai úszókhoz illő széles vállal, olyan volt akár egy Amazon, de erős fizikuma furcsa mód nyugtatóan hatott. Ő itt Callum Roberts, a párom. Párom. Ó, mennyire kívántam, hogy valami ilyesmi néven emlegessen minket. Nem sírtam, amikor a szüleim meghaltak, de most úgy tűnt minden egyes alkalommal, amikor valaki megszólalt, a melkasomban várta a zokogás, hogy feltörhessen. Örülök, hogy találkoztunk, Callum. És lách sokkal jobban nézel ki. Az eredményeid javultak tegnap, mivel végre elfogadod azokat az antibiotikumokat, amiket megpróbáltam lenyomni a torkodon. Line, a Lájelah ágya végéből elvett táblát nézegette. Sokkal jobban érzem magam. Mikor mehetek haza? Line visszatette a táblát a tartójára, odahúzott egy széket és leült Láh mellé. Erről beszélnem kell veled, Láj. Itt az ideje az őszinte beszélgetésnek, és annak, hogy megtervezzük, mi legyen a jövőben. A jövőben? Lailach elfintorodott. Megtaláltad a Huntington gyógymódját, csak elfelejtetted mondani? Az orvos arcára kiülő kifejezés elárulta, sokkal inkább kötődik Lailachhoz, mint azt a hivatása előírja. Bár csak ez lenne, Lájn rám nézett. – Kallum, nem szeretne sétálni egyet? – Nem! – vágott közbe Lailach. – Ha Kallum itt akar lenni, akkor hallania kell azt is, amit mondasz? – Rendben, Lailach. Bár abban reménykedtem, hogy te fogsz mondani valamit. – Lájn, már elmondtam, amit tudni akartál. Csak nem értem, ez hogyan segít? – Mit mondtál el neki? – kérdeztem halkan Lailach-t. – Azt, hogy hogyan enyhültek a tünetek? – Tudom, hogy történt valami mondta Lány szárazón. Úgy érzem, talán itt az ideje, hogy átbeszéljük a részleteket. Kimondatlan szavak lógtak a levegőben. Ezek még nem öltöttek alakot, de éreztem, összetudom illeszteni őket, ha megtudok néhány részletet. Hogyan vihetnénk vissza téged arra a helyre, hogy újra megcsinálják, és milyen hamar tudjuk elintézni? Nem akarlak kellemet helyzetbe hozni, Lány. Tényleg szükség van erre a beszélgetésre? Sohasem hallottam olyanról, hogy a Huntington-kor tünetmentes lett volna öt éven át. Iszonyatosan kíváncsi vagyok, Lailach, de ami ennél is fontosabb, információt jelenthet nekünk arra nézve, hogy mire számíthatunk ezután. Semmire. Lailach felsóhajtott és kiegyenesedett az ágyon. Ezúttal nem volt az órában az oxigéncső, és jobb színben is volt. Az orvos megjegyzésén gondolkodtam az antibiotikumokkal kapcsolatban, és hogy mennyi közön van ehhez a döntéshez. Őssejtterápia volt. Egy amerikai orvos csinálta egy mexikói kórházban. Egy orvos, aki most börtönben ül. Ennyit tudsz. Természetesen nem. Lailah ideges lett és megbántódott a kérdésen. Pluripotens őssejtet fecskendezett a nyirok csomóba. Mi fajta műtét volt ez? Endoszkópiás. Hány kezelés volt? Kettő. Már az első után jobban lettem, a második viszont azonnal megszüntette a tüneteket. Aggodalom ült ki arcára. A földre szegezte tekintetét és megrázta a fejét. Ez az eljárás még tíz évnyire van, talán több. Nem volt vesztenivalóm, vonta meg a vállát Lájlach. Tényleg semmi vesztenivalóm nem volt. Valamit befecskendeztek az agyadba, amire azt mondták, hogy őssejt, de könnyedén lehetett víz a mosdókagylóból. Sosem tudhatod. Ha meghalok, hát meghalok. Miért élnék? Hogy évtizedek alatt lassan elsorvadjak? Megérte a kockázatot, és mivel öt évet kaptam cserébe, ezért kifizetődött. És, kérdezte Lájn habozva, aztán inkább csendben maradt. Lála felsóhajtott. Igen. Haruto is áttesett ezen a kezelésen, de nem tudom, mi romlott el. A második kezelésünk volt, de ő nem úgy reagálta, ahogy én. Nem tért magához az altatásból. Talán az orvos rontott el valamit. Talán az altatással volt gond. Menjünk vissza Mexikóba, mondtam hirtelen életrekelve. Oda repülhetünk, amint megerősödsz. Visszamehetünk a kórházba, talán van ott egy másik neurológus, Lin udvarjasan elutasította a felvetésem. lailah és Harutóval együtt hét olyan betegről tudok, akik a gyógyulás reményében elmentek egy olyan országba, ahol lazábbak az orvosi kezelésekre vonatkozó szabályok. Vannak kapcsolatai, amiket felhasználhatnánk? Félreért. A hétből ötnél nem volt javulás, egy pedig komoly agykárosodást szenvedett. Ő volt Harutó. Gondolom tudja, hogy vegatatív állapotban hozták haza. Az, hogy Lailach talált egy olyan orvost, aki tényleg azt tette, amit megbeszéltek, és ráadásul sikerült is a műtét, vagyis nem károsodott az agya és nem lépett fel fertőzés. Nos, ez maga a csoda. A pokolba a mai tudomány még ennek a közelében sem jár. Fogadni mernék, hogyha ugyanez a neurológus megcsinálná ugyanezt a beavatkozást, nem tudná produkálni ugyanezt az eredményt. Nem igazán tetszik az ötlet, hogy újra megpróbáljam. Nézett rám Lailach, én pedig már a számot nyitottam, hogy tiltakozzak, de ő határozottan folytatta. Öt éve nem volt ittje, most már más a helyzet. Megszorította a kezem, jelezve, hogy ezzel rámutal, de képtelenség volt az egész. Biztos voltam benne, hogy sokkal több indoka van arra, hogy küzdjön. Nem adhatod fel, győzködtem. Nem teheted. Ha pár évet várunk, talán a módszer biztonságosan elérhető lesz itt is. Ha ennyire gyorsan tökéletesítik is, akkor sincs pár évem, Kall. Lájlach menteget űzve nézett rám. Ez kevésbé zavart, mint a békés beletörődés, ami érződött rajta. Már elfogadta a dolgot, és ez azt jelentette, hogy feladta. Nem tudhatod, de tudom, érzem, az Isten szerelmére hallom a hangomon. Odahúzta a kezemet az arcához. Könnyek szöktek a szemébe, és úgy tátogtam, akár a partra vetett hal. Vitatkozni akartam vele, de nem tudtam, hol kezdjem. Amikor ismét megszólalt, már kevésbé volt támadó. Nyelési tesztet végeztünk pár napja. A nyál a ment, ezért van még mindig tüdőgyulladásom, és ezért is lesz egészen addig, amíg bele nem halok. De a tüdőgyulladás kezelhető. Annyira ideges voltam, hogy képtelen voltam a helyben állni, ezért felalá kezdtem sétálni. A legutóbb hihetetlenül ritka gyógyuláson mentél át, most pedig hagyod, hogy ez a kis megfázás legyőzzön. Ha ez a kis megfázás győz le, az áldás lesz. Lailach megvonta a vállát. Neki évei voltak felkészülni erre, nekem csak óráim, de nem értettem, hogyan lehet ennyire nyugodt. Ha hagyom, hogy a Huntington tegye elfelejtek nyelni, mosolyogni és kitörölni a seggem. Egyik nap anyu be fog jönni a szobámba, én pedig nem emlékszem majd a nevére, mert az agyam elveszti a kapcsolatot a nevével, és a vele kapcsolatos emlékeimmel, és hiába emlékeztetsz majd rá, nem fog érdekelni. Pontosan ez történt az apámmal. De ha csak lázas leszek, köhögök és meghalok, mennyei lenne. Kettesben akartok maradni? kérdezte lány. Én még mindig felalájárkáltam Lájlach ágyánál, faltó falig, remény után kutatva, de Lájlach és lány azonnal leintett. Nem bírom feldolgozni, Lány, hogy a kórház forrásai a maga képzettsége és az egész egészségügy semmit sem ér, senki sem tud segíteni rajta, elcsuklott a hangom. Sok mindenben segíthetünk, Kallum. Egy egész csapat specialista áll a rendelkezésemre, hogy kezeljék a tüneteket. Lány felállt és szomorúan nézte, ahogy megtorpanok. Egyedül a DNS-ét nem tudjuk megváltoztatni. A következő napokban alig hagytam el a kórházi szobát. Vele ültem, mellette aludtam és osztoztam vele az undorító kórházi ételeken. Csendben fogtuk egymás kezét és az időjárásról beszélgettünk, újságot olvastunk együtt. Lett volna idő a magyarázatokra és a mély beszélgetésekre, de a helyzet más volt. Csak annyit tehettem, hogy magamba szívom a csodát, amit az jelentett, hogy ott van mellettem. Azután elkezdtem válaszokat keresni és valahogy megérteni, ami történik. Lailah, Peta és még Lájn is órákon át ültek velem, tanulmányokat, szakkönyveket és butácska rajzokat mutogatva próbálták elmagyarázni a helyzetet. Lyne megmutatta a folyamatot, amin éveken keresztül mentek át, a genetikai mutációt, ami a betegséget okozza. Türelmesen elmagyarázta a trinukleotidal ismétlődést a génekben, ami számszerűsíti azt, hogy Lailach DNS-ében mennyire van jelen a betegség. Egy modellt állított fel, ami azt vetítette ki, hogy Lailach valószínűleg a 30-as éveiben lett beteg. Bár a Huntington tünetei bármikor megjelenhetnek, Line tapasztalatai szerint a kezdet még könnyű, az azt követő hanyatlás pedig már jóval nehezebb. Néhány Huntington korban szenvedő nem lesz beteg 60 éves koráig sem. Egy újabb elbukott csoda, hogy Lylach nem fogja megélni a 60 éves kort. Lailach mániái hirtelen értelmet nyertek, például a paranoiája a néhány cikk felvetette, hogy a nátrium glutamát összetevői valahogy kapcsolatban állnak a neurológiai betegségekkel, és ez elég volt neki ahhoz, hogy szentírásként kezelje a tanulmányokat. A lehető legtöbb esélyt meg akartam adni magamnak. Olvastam és olvastam, majd az olvasottakat beépítettem az életembe, magyarázta. Haruto szigorúan vette a vegánságot, én csak a halála után kezdtem ebbe az étrendbe, és kezdettől fogva jobban éreztem magam tőle, bár a tudomány nem állítja, hogy a növényi alapú táplálkozás jobb az általános egészségnek. A kórházban is tartotta a diétát, és valamilyen szinten ezt jelnek vettem, hogy még reménykedik. Miért tartanak ki bárki a kórház szegényes vegán kínálata mellett, ha nem hinne abban őszintén, hogy ez bármiféle haszonnal jár. Persze önállóan is kutattam. Mi alatt Lách pihent, mindenre rákerestem a google Googleal, ugyanúgy, mint a megismerkedésünk utáni napon, ezúttal is a kulcsszavak és karakterek megfelelő kombinációját kerestem, hogy megkapjam, amire a legnagyobb szükségem volt a reményt. De nem számított, hogyan variálok a szavakkal, a helyzet szörnyű volt. Az egész világon folytak kutatások, tanulmányok születtek, kísérleteket hajtottak végre, és folyamatosan újabb és újabb ötletekkel álltak elő a szakemberek. A jövőt tekintve komoly lehetőségek léteztek, az őssejtekkel kapcsolatos kutatások ígéretesek voltak, az állatkísérletek bebizonyították, hogy a DNS-alapú gyógyszerek egy időre meg tudják állítani a mutáns gént, és ezzel megszüntethetők a tünetek, vagyis valami hasonló történhet, amit Lilach már tapasztalt. Egyszer, amikor Lailach valami vizsgálaton volt, megmutattam Lájnnak a kutatásom eredményeit. Az igazat megvalva, mondta nagyon kedvesen, arra nyilvánvalóan van remény, hogy az én életemben találnak gyógymódot erre a betegségre. Talán ez lehet a koncepció, egy DNS alapú kezelés, ami meggyógyítja a kort. De mi lesz Lailach életében? A cikk azt írja, hogy a gyógyszertesztelés néhány éven belül elkezdődik. Igen, Kallom. Legalább két évet kell várnunk arra, hogy megkezdődjenek az embereken végrehajtott kísérletek. Két év. 24 hónap. 96 hét. Ez semmiség. Szinte egy pillanat. De vajon Lailach kihúzza addig? Amikor ezt megkérdeztem, Lány megrázta a fejét. Ki kell bírni a lány? Eddig már eljutott. Maga tovább fog olvasni, tovább fog kutatni, felelte halkon. Nem számít, mennyire pessimista Lálach, vagy én, vagy mások. Maga úgy is folytatni fogja a keresgélést, mert szereti őt. Bólintottam. Igaza volt. Akkor sem hagytam volna fel a reményel, ha az életem múlik rajta. De ha az igazat akarja hallani, Kál, akkor elmondom. Nem tudom, hogy érte el a mexikói klinika a tünetek enyhülését. Azt sem tudom, miért ért véget az a periódus, és most miért bodik igen gyorsan Lájlach állapota. Bármilyen nehéz is, ki kell mondanom, hogy Lájlach esetében már csak hónapokról beszélhetünk, nem évekről, és biztos vagyok abban, hogy ő ezzel tisztában van. Nem tudom csak úgy feladni. Persze, hogy nem. De szerintem arra kellene összpontosítani, hogy megtalálja a módját, hogy ezzel a fantasztikus, pozitív energiával a lehető legtöbbet kihozzatok abból az időből, ami még megmaradt neki. Lájn magamra hagyott. Addig néztem a laptopom kijelzőjét, míg meg nem fájdult a szemem. Továbbra is elméleteken és lehetőségeken gondolkodtam. Volt Kínában egy egyetem, ahol komoly állatkísérleteket végeztek a témával kapcsolatosan. Talán elvihetném oda Lailacht. Fizessek le valakit, hogy megpróbáljon segíteni rajta. Próbáljak valamennyit ellopni a gyógyszerből. Hogyan győzhetném meg Lailacht? Vajon Peta megállítana? Jegeltem a témát, amikor Lailach visszajött a szobába. Elfáradt, és arra volt szüksége, hogy megnyugtassam és támogassam, nem pedig arra, hogy őrült ötletekkel bombázzam. Amikor elmentem, hogy szerezzek neki valami más vacsorát, bármit, ami nem olyan, mint a kórház által biztosított fonjatak saláta. Megígértem magamnak, hogy szóba hozom a dolgot, talán egy-két héten belül, miután mindannyian lenyugodtunk kissé. A kórházban volt néhány látogatunk. Peta kibejárkált, próbálta megtartani Gosfordban a magánének óráit, az éjszakákat egy közeli hotelben töltötte, amikor csak tehette. Nancy és Leon friss salátát és egy doboz gyümölcsöt hozott, majd leültek és megittak velünk egy csészereggeliteát, mint a kávézóban lennénk, nem pedig kórteremben. Elmesélték a híreket a családról és a farmról, hogy milyen csodás befűtteket készítettek a télen leszedett gyümölcsökből. Egy szerda délután négy ember jelent meg az ajtóban, amikor Lilach épp pihent. Én újságot olvastam, vagyis tizedjére lapoztam végig az előző számot, de felálltam és halkan kimentem a folyosóra. Segíthetek? Maga biztosan kállom. A legidősebb férfi előre lépett, azt hittem meg akarja fogni a kezem, de megijesztette azzal, hogy megölelt. Annyira megkönnyebbültem, hogy itt van. Ellen vagyok. Az egyik társ Lailach cégénél. Ők itt, Bridget, Anita és Lájem. Mi az ő csapatában vagyunk. Könnyek szöktek Bridget szemébe. Fiatal volt, talán a húszas évei elején járhatott, és teljesen le volt csújtva. Én vagyok a jogi asszisztense, vagyis voltam. Anita és lájám pedig Lálach ügyvéd bolytárjai, mondta Ellen halkan, bár nem kellett volna, mert már több tucatszor hallottam ezeknek az embereknek a nevét. Többnyire szitkozódva és csalódottsággal, amit Lálachnak okoztak a munkájukkal. Végig néztem a munkatársai arcán, és láttam a szenvedést a tekintetükben. Hogy van? Sokkal jobban, feleltem. A tüdőgyulladástól eltekintve tényleg jobban volt. Annyira, de annyira örülök, hogy teljes ő, a könnyek kicsordultak. Hirtelen, kellemetlenül éreztem magam a Bridget szeméből sugárzó együttérzéstől. Kínosan, rám egyáltalán nem jellemző módon toporogtam. Én is, viccentettem. Bejönnétek, ti idióták, szólt ki Lailach. Kinyitottam az ajtót. Lailah kollégái követtek a szobába. A francba! Felfogtátok, hogy ez egy kórház, nem mulató? Miért vagytok itt mindegyszerre? Olyan rosszalló volt a hangja, hogy kissé megijedtem, de a kollégái meg sem rezzentek. Lailach, szörnyű főnök? kérdeztem hirtelen. Ó, Istenem! – Égen – mondta Anita. – Idegesen felnevettünk, de Lailah csak rima szólt. – Hiányzol! – Bridget közelebb ment az ágyhoz, és próbálta megfogni Lailah kezét. Lailah lerázta magáról, és türelmetlenül a székre mutatott, amin korábban ültem. – Hölj le, Bridget! Ez nem a búcsúzás a halálos ágyamon, tudod jól. Nem kell értem zokogni. Lailah éles hangja egy kicsit oldotta a hangulatot a szobában, amik hozzá nem tette. Egyenlőre. Nagyszerű híreim vannak, Lailah. Megszeresztük En jenkins -t. Pár hónapon belül kezd. Ellen kigombolta a zakóját, miközben leült Lailah ágyának végébe. – Ant? – ismételte meg Lailah. – Mint társat? – Bevásárolja magát. – Ez csodás, Ellen. Gratulálok. Úgy gondoltam, egyet fogsz érteni. Lailach rám nézett. Ennügyvéd, sokkal jobb, mint én. Ő fogja vinni a környezetvédelmi ügyeket. Felvont szemöldökkel néztem Ellenre. Lailach munkáját? Már nem az én munkám, közölte Lailach. Ellen kivásárolt a cégből. Lailach elkezdett keresztkérdéseket feltenni a korábbi csapatának, Különböző ügyekről és személyekről érdeklődött, mi alatt én csendben álltam az ajtóban, és próbáltam megemészteni a hírt, hogy feladta a munkáját. Pár perc múlva az órámra néztem. Én hazamegyek tiszta ruháért. Rendben leszel, láj? Persze, felelte is rám mosolygott. A munka megbeszélés felvillanyozta. Miközben hazautóztam, ezen gondolkodtam. Természetesen megértettem, hogy miért adta fel a munkát, de meglepetésként ért, kellemetlen meglepetésként. Már otthon voltam, amikor rájöttem, miért idegesített fel a hír. A jeleket kerestem, hogy Lailach küzd, és minden reményem ebből táplálkozott. Tartotta a vegán étrendet, szedte az antibiotikumot, őszintén örült, amikor visszatértem hozzá. Ez alatt én szinte minden figyelmemet a betegségére összpontosítottam, és arra, hogyan érhetnénk el a gyógyulást. Amíg én teszem a dolgom, és rálelek a csodára, ő pedig kitart, biztos voltam benne, hogy jól lesz. Ám Lailach lemondott a munkáról, és eladta a részét a cégben, rendezte az ügyeit, és készen állt a búcsúzásra. Számára a csata eldőlt. A betegségére fókuszáltam, és mind arra, amit ez jelentett, közben pedig egyetlen gondolatot sem fecséreltem a valóságra, hogy meg fog halni. Sosem fogok készen állni arra, hogy elengedjem Lajlacht. Még akkor sem, ha egy évtizedre, vagy akár kettő-háromra is életben marad. Mi alatt távol voltam, a munkatársak elmentek, Lajlach pedig lezuhanyozott. Az ágyon ült, és egy törölközővel a haját szárította. Észrevettem, hogy végre nincs benne infúziós tű. Lajlach! Vissza kell menned dolgozni. Üres tekintettel nézett rám. Nos, először is nem fogok. Másodszor, ha akarnék, sem tudnék. Nézd, leültem mellé, kivettem a kezéből a törölközőt, ő pedig megfordult, hogy én szárogassam a haját. Kerestem a megfelelő szavakat. Dolgoznod kell. Egyszerűen kell. Talán ellen oda tud neked adni pár kisebb ügyet, amit innen vagy otthonról is végigvihetsz. Hallgatott. Nem voltam biztos abban, hogy hallotta, amit mondtam. Hirtelen felém fordult, és elvette tőlem a törölközőt. Lajlach! Az ágy melletti kupacra dobta a törölközőt, a párnára dőlt, és a szemembe nézett. Csontos kezével megsimította az arcom. Tudott, Kál, amíg nem találkoztam Harutóval, sosem érdekelt a környezetvédelmi jog. Ez meglepett, szinte felkavart. Nehezen tudtam elképzelni Lailacht a zöld, hippis környezetvédelmi diliei nélkül. Mesélte, hogy egy ideig kereskedelmi joggal foglalkozott, de úgy gondoltam, hogy ezután kilépett a valóságba, megszerezte azt a munkát, amiről mindig is álmodott, aminek révén tehet valamit a bolygó megmentéséért. Amúgy meg nem akartam hallani a halott szeretőjéről, pláne, hogy már tudtam, hogyan ért véget az élete. A halála után váltottam szakirányt, mert a környezetvédelem az ő szenvedélye volt, és bűntudatom támadt, hogy én életben maradtam, ő meg nem. Úgy éreztem, tartozom neki ennyivel, is, ezért változtattam. Az az igazság, hogy megszerettem. Teljes szívből vagyok, hippi, még ha öt-hat évvel ezelőttig ezt nem is tudtam magamról. A combomra tette a kezét, összekulcsoltuk az ujjainkat. De Huntingtonon van, még ha akarnék, se tudnék visszamenni dolgozni, és az a helyzet, hogy nem is akarok. Amikor rájöttem, hogy visszatért a betegség, meggyászoltam a dolgot, és mintha legördült volna rólam egy szikla. Már nem keresem megszállottan a jeleket, hogy ismét beteg vagyok-e, és nem érzem azt, hogy elloptam harutó esélyét, hogy megváltsa a világot. Öt évet kaptam, öt csodás, váratlan évet, és miatta kihoztam belőle a legtöbbet, de ezek az utolsó napok, hetek vagy hónapok az enyémek. De most mit fogsz csinálni? Az ajkai elzsibbadtak. Lailah a kézfejemet simogatta a hüvelykujjával. Semmi mással nem szeretnék foglalkozni, kállum, mint a betegséggel és a halállal. Ezt meg kell értened. Visszatettem a kezét az arcomra, és elrejtőztem mögötte. Nem akartam, hogy lássa a sírás szélén állok, akár egy csecsemő, megint. Vissza akarok menni veled Gosfordba, suttogta. A házban akarok lustákodni, friss zöldséget enni és hülyeségekről beszélgetni, mintha miénk lenne a világ összes ideje. A keze remegni kezdett az arcomon. Szorosan lehúnytam a szemem. Úgy akarok tenni, mintha ez a közös életünk középideje lenne, mintha évtizedeket töltöttünk volna együtt, és még évtizedek lennének hátra. Úgy akarok tenni, mintha mindent tudnánk egymásról, de sosem fogynánk ki a témából, mert egyszerűen szeretjük hallani, amikor a másik beszél. Ez nagyon jól hangzott. Nagyon jól. Lailach felült, és amikor kinyitottam a szemem, hogy ránézzek, láttam, hogy ismét kemény a tekintete. De addig csináljuk, amíg nekem jó. Amikor eljön az ideje, hogy elmenjek, akkor hagyni fogod, még akkor is a túlkorainak tartod. Jézusom, Lájla! Ilyet nem kérhetsz tőlem. Most erős vagyok, és ilyen erős is maradok. Holnap reggel, amikor a lány vizitel, kiíratom magam és a lakásomra megyünk. Ott töltjük az estét, legalább meglocsolom a növényeimet, és összecsomagolhatok néhány dolgot, de azután szeretném, ha elvinnél Gosfordba. De ha rosszabbodik az állapotom, akkor sem jövök vissza a kórházba. Megértetted? Talán megváltoztathatom a véleményét, talán nem. Sosem győzhet meg arról, hogy ne próbálkozzam tovább. Ezt közölni akartam vele, már szóra is nyitottam a számot, de ő befogta a kezével. Ennyi kállom. Ha nem egyezel bele, már is indulhatsz. Azt akarom, hogy velem legyél, de csak akkor, ha képes vagy az én döntésem szerint végigcsinálni. A tenyerét még mindig a számra tapasztotta, de a tekintetünk egymásba kapcsolódott. Aztán ő engem fürkészett, azt figyelte, tiltakozom-e, hogy megint el akar küldeni. Finoman elvettem a kezét az arcomról. Megértettem. Pedig nem. Egyáltalán nem. Ez az egész túlságosan hirtelen jött, és soká lesz, amikor megértem ezt az új helyzetet, amibe belekerültem, és elfogadom Lailah kérését. Időre volt szükségem ahhoz, hogy mindezt felfogjam, viszont ebben a beszélgetésben nem tarthattunk egy hónapos szünetet. Helyes! Elégedetten mosolygott, aztán hirtelen elszomorodott. Jó lesz visszamenni a lakásba, bár a növényeim valószínűleg már kiszáradtak. Lánynak nem volt ellenvetése, amikor Lailach másnap megkérte, hogy engedje ki a kórházból, és bevallom megkönnyebbülés volt lekísérni a kocsimhoz, és hazavinni. Igaza volt a növényeivel kapcsolatban, mind kipusztult. Reméltem, hogy úgy értek hozzá, mint apu, mondta sóhajtva, miközben a cserepek mellett sétálgatott egy kannával a kezében. Megvolt a képessége, hogy virágba borítson mindent. Nem számít, hogy mennyire próbáltam életem során, nekem ez nem ment. A növényekkel nem, motyogtam, de velem igen. Rám nézett és elfintorodott a nyálas mondat hallatán. Te az elmúlt pár hónapban kivirágosztál, bűn tudat át az arcán. Nem akarom, hogy titkok legyenek közöttünk Lájlá. Ezért elárulom, hogy miután elküldtél goszforból, szánalmasnak és nyomorultul éreztem magam. A teraszán túra az óceánra néztem. De hisz úgy is tudod. Sejtettem, hogy reagálsz majd, mondta és felnevetett és most már biztos, hogy igazam volt. De korreknek tűnt azelőtt elköszönni, mielőtt, tudod, muszáj lenne. Úgy gondolom, hogy izgalmas életet éltél, jártál a világ mind a négy sarkában, csodálatos embereket ismertél meg, és sokat elértél. Lehetséges, hogy neked ez a kapcsolat ennek csak egy kis része, de számomra egy teljesen nagyeldobós, lélekváltoztató megújulás. És te ezt elvetted tőlem azért, mert úgy hitte, hogy később nehezebb lesz? Nos, értékelem ezt a korrektséget. Tény viszont, hogy amikor elképzeltem azt a fájdalmat, hogy látlak lebetegedni és nélkület kell élnem, akkor azonnal tudtam, hogy minden reménytele helyzetben mellettet fogok állni, és már szinte kínos a hálás vagyok, amiatt, hogy az életem része vagy. Láila keze remegett, így a kannából kiömlött a víz a lábára és a teraszra. Úgy tett, mintha semmi sem történt volna. – Honnan tudtad, hogy kiújult a betegséged? – kérdeztem. Lailah kiúzott valami gyomot az egyik cseréből, és megvonta a vállát. – Már egy ideje gyanítottam. Jóval azelőtt, hogy találkoztunk. Tisztában voltam vele, hogy a bárda fejem felett lóg, és akkor is észleltem a tüneteket, amikor valójában nem is jelentkeztek, de az elmúlt egy évben megváltozott a munkabírásom. Kihajította a gyomot a teraszról az utcára, majd ismét locsolgatni kezdte a kiszárat növényeket. Részben emiatt győzködtem magam, hogy tartanom kell tőled a távolságot. Ragyogó mosolyt villantott rám. De akkor már mindegy volt. Mindketten tudtuk, hogy ez nem az a fajta kapcsolat, amit irányítani lehet. Nem tartod rohadtul igazságtalannak, hogy éveken át jól voltál, de amikor találkoztunk, ismét beteg lettél? Az esély. Csak az esély kál. Megöntözött egy száraz skórót, mintha lett volna számára remény. Miután először találkoztunk, úgy láttam, nem lenne tisztességes szorosra fűzni veled a kapcsolatot. Igazából az első este után éppen munkába mentem, és bum, ott voltál. Pont jókor sétáltál el az irodám előtt. Egy része el akarta hinni, hogy ennek meg kell történnie, a másik részem viszont úgy volt vele, hogy csak megtörtént de aztán megismertük egymást, felém fordult és témát váltott. Szabadságot vettél ki? Ma reggel írtak nekem. Igazából akkor olvastam el az e-mailt, amikor összepakolt a kórházi szobában, de aztán teljesen elfelejtettem. Vicces, hogy a munka mennyire az utolsó helyre szorult ezekben a napokban. A vezetők három hónap fizetett szabadságot adtak. Három hónap múlva felmérjük a helyzetet. Felméritek mormolta Lájlá. Megrázta a kannát, amiben már épp csak lötyögött a víz. Újra töltenéd? Ugye tudod, hogy halott virágokat locsolsz? A tucatnyi növény a teraszon levél nélküli pálcaként meredezett a szárazföldből. Lailach a szemöldökét ráncolta. Most van az utolsó esélyem a bakancs listán teljesítésére, amin az is szerepel, hogy csodás kertész legyek. Szóval hajrá!